«Доброго вам вечора, пані господине!» – озбізвався у слухавці голос, який переплутати із іншим не зміг би й глухий. А в цього Криса Аркадійовича приємний, особливо по телефону баритон. «І вам доброго!» – передаючи на талочці кухонні повноваження, намагалася бути делікатною Софія. «Чи дуже зайняті ви сьогодні увечері?» Одразу взяв бика за роги Крис. «Дуже!» – проспівала в трубку Софія. «От і добре! Успіхів вам у домашніх справах, мої найкращі побажання, веселих снів!» Трубка м'яко загула гутками. Спантеличина Софія готова була покусати слухавку, і тільки зовсім не смачна, на вигляд, зелена пластмаса, змусила її відмовитися від цього хибного кроку. Ні, він не просто нахаба, він особливо нахабний нахаба, цей крис Аркадійович. Він поза усякі межі нахабний. Щойно вона зібралася повимахуватися, умовляйте мене, будь ласка, поповзайте навколішки, повилизуйте пилюку із-під стіп моїх, я ж бо звізда ясна небокраю вашого, як він найкращі побажання. Софія вихопила в наталочки кухонного ножа з таким виглядом, що дочка аж сахнулася. «Мусь ж з ножем обережніше, нас у тебе не десятиро». Муся уявила, як кидається з ножем на дорогу родину, наче людожер в помпасах, хоч людожери там, здається, не живуть, і зайшлася реготом. Чомусь ні до села, ні до міста згадався бородатий анекдот про циганів. Глянув якось циган на дітей, брудні-бруднісінькі, голодні, обдерті, і каже до циганки, «Слухай, Будемо цих мити, чи краще нових, чистеньких народимо?» Картопля до той час підсмажилася саме до того золотаво-коричневого кольору на межі хрусткості і спалення, який так полюбляли дорогі циганські дітки. Телефон узвався баритоном знову. «Як ваші невідкладні домашні справи, Люба Софія Андріївна?» Ви й далі дуже заклопотані, чи вже менше. Люба Софія Андрієна не втратила перейти від сміху до вишкіряння ливинних ікол так швидко, як того вимагала ситуація, і все ще на хвилі веселощів прореготала в слугавку. «А вам, який до того клопіт? Я хочу бачити вас!» Сміх застряг у Софії в горлі так само раптово, як виник. Пан висловлюють захцянки без захортання в папірці. «Я хочу бачити вас, Софії. Хіба цього недостатньо? Скільки часу вам потрібно, щоб зібратися?» Хви... «Хвилин двадцять», – промимрила Софія, заскочена зненацька пропозицією наказом. Попередня розмова, обірвана практично на півслові, відбила у неї охоту сперечатися. За ці хвилини, за цей короткий проміжок між дзвінками, вона зрозуміла, що й сама не від того, щоб побачити нарешті обличчя пана невидимки. «Гаразд, двадцять. Я чекатиму біля вашого під'їзду. Машину знаєте, не беріться. Він не поклав трубку першим. Невічливо чоловікові першим переривати розмову, навіть якщо вона вже закінчена. Джентльмен завжди чекає, поки слухавку покладе жінка. Чи повинен джентльмен витирати ноги перед тим, як увійти, якщо під дверима лежить інший джентльмен? Знову ні до села, ні до міста закрутилося в голові а руки вже самі відкрутили кран з гарячою водою, відшукали щітку для волосся, знайшли туш і помаду. Сакраментальне питання, що одягти, вирішила Наталочка. Павле, киш під стіл, не крутися під ногами, наша мама йде на побачення. Мусь, ти блузочку від Олі одягни, скромно і шикарно. Справді, це був вихід. Скромна, та до відпаду розкішна біла блузка, надіслана Олі, подругою з Канади,